Se tehtiin silloin karun näköseksi. Siellä oli muutamia valoja, mutta erittäin hyvä äänentoisto. Ja vähän savua. Niin tänä päivänä se on sitä, että savukone päälle, ennen kun tapahtuma alkaa ja suljetaan tuntia sen jälkeen. Et se oli, se oli, silloin tuli tää niinku hausmusikki alko tulla. Siitä eteenpäin jengi alkaa käydä kesäsi Ibitsalla bailaamassa ja syntytään klubikulttuuria. Sitä kautta on tullut niinku näitä... Näitä reivejä, kun puhutaan aineet on reivit ja huumeita ja muuta, niin ei ollut vielä kuviosta. Silloin oli vielä niin tätä ta, pelkästään tanssimisen ilosta. Ihan normaalin klubimeininkiin, siis alkoholi tai muun, muun niin kuin, että se oli tanssimisen iloa. Miksi mä se kehitin? leipä ja orkidea sekä Mä tein silloin 90 luvulla sin alusta niitä suuri halu vaan saada niitä julkaistua ja kun täällä ei ollut kukaan kiinnostunut ollenkaan tanssimusikista, musiikista niin jos kävi niin ei saanut vastakaikua, eli piti itse kustantaa Mutta noille ja sitten mene levykauppaan ja myydä kavereille. Alussa se oli niin se on niin, niin pienimuotoista muotoista toimintaa, ettei yksikään ravintola todellakaan ei ollut kuullut teknoa vihas teknoa, eikä ne halunneet niitä hämäränäköisiä näköisiä ihmisiä sinne tanssimaan. Eikä ravintola henkilökunta kestä suinkaan sellaista, sellaista paukesta tunti, tuntikausia. Tai niin ne ajattelivat ainakin silloin, eli silloin oltiin vaan niin yksinkertaisesti pakotettu ja järjestämään hankkimaan se tila itse ja hankkimaan juomat itse hankkimaan äänitoista itse, rakentamaan ne bileitä aina sinne missä ne. Tuntuu Suomi on ehkä pikkasen talvella, ainakin pikkasen liian kylmä, mutta mo monta kesää jo on ollut perinteisesti ö, rannalla tai keskellä metsää. Järkättiin Lepakossakin yhdet bilein. Sinne tuli kaikki Nessejä ja jokkeja ja sun vasta vastaavia dj Nyt soitetaan vaan rankkaa musaa ja tälleen. Sitten siellä on myös räppiä, nää Dämde-bändityypit. Jostain oli se onneksi Teissi, nämä tällaiset kiloppi-roksityypit oli saanut selville, ne no, en mä laatu tänne nää. no sitten se pieni kahakka, jos meikäläinen sai jotain viidät tyypiltä aika hyviä iskuja, mutta oletko se tipahtanut lattiaan? Vartioturvatyypit sitten tuli paikalle, niin mä tein oli ihan hurja, niin pani se... Vartioturva-auto katolleensa ja hakkas näitä vartioturvatyyppejä. Sitten tuli kytä paikalle. Mä olin, voi oltiin niinku, jo ennakkoon myytin joku 100-200 lippua. Ja voi että nyt on reini tulossa. Tässä niinku, joudutaan todella hyvin kuuseet Kytät tuli. Sitten ne kytät tuli että kello oli jotain kaksi yöllä. Ne luuli, että täällä on just vailut loppunut. Nämä vartsikat tyypit oli tyhjentäneet taloa. Sitten yhtäkkiä pärähtiin kaikista klubeista jengiä niinku tonnena on niin kuin, aivan tukossa sitten niin kuin otettiin vastaan rahaa ja myytiin lippuja yhä niin päällä tainuksissa ja eikä ollut mitään ongelmaa, ei yhtään edes vessassa koska jengi oli niin hyvissä, se oli kaikki niin kuin, ihan uutta ja sitten täytyy vielä vittu bailojen jälkeen joskus aamulla. Siivata koko meistä, niin ei ollut mitään ongelmaa siitäkään, mulla ne lippu-fyrkät oli taas, jossain Pää ihan tyhjänä ja silmät mustana ja tosi väsynänä jossain toko, kello seitsemän aikaa sunnota aamuna, jossa on raiksikka raitsekkä että nyt jos mä tähän sammuisin niin ja sitten kyllä tulisi viemään mut tonne noin kisahallit lukkaan ja se meihittäisi, että mitä mittua, että sulla on niinku joku on niin rahaa kymppänä, minkä Kupru saa tehnyt, siinä oli aika hyvä tämmöinen näin järjestäjän uran ensimmäinen ja viimeinen tapahtuma. Marko Laine. Orkidea sekä toimittajat tapani ripatti ja Jussi Miema. Ne tapahtumat ne joo vaan yhden bändin tunnin tai puolentoista keikka plus kaksi enkoraa, vaan se on, ö, siellä on valaistus, sisustus, musiikki. Kaikki toimii niin kuin suuremmassa kokonaisuudessa. Ja se on sellainen kokonaisvaltaisempi tapahtuma. on Idän, myöskin se, että musiikillisestikin kuunnellaan ja haetaan saasta niin kokonaisuutta enemmän, että ei, ei kuunnella vaan yksittäisiä biisejä ja... ja O Ole sellaisia sam samassa mielessä hittejä kuin mitä niinku muussa tällaisessa populaarimusiikissa on. Ja onhan se siis kone konemusiikki nyt se ja tekno, eli jos ää äärimmäisissä muodoissa, niin sehän on aika, niinku, eroa täysin kaikista perinteistä rockmusiikista. Koneet on parasta mitä rockmusiikit on tapahtunut. Musta niin bändimusiikki on kuoluaikoja sitten jo, ja ainoa mikä enää tällä hetkellä on klubikulttu. Ränttätä on sitä, että odotetaan uutta ja viskiä. vain että mitä vaan viinaa mutta se taimantila mikä tulee siitä, semmoinen niin riahakas hongkeli, jossa niin kuin hienot yksityiskorot häviää, eli, niin Se sopii, se musiikki täydellisesti siihen, ja sitähän on eniten Suomessa. Sä meet mihin tahansa rockklubiin ja katselet ympärille 11-12 aikaan, niin ihmiset on vähän hönössä Yhteistyöstä maailmaa, jotka positiivisemmalta, ne on hiukan rohkeampia ja riakkaampia. Se just että uskia. Tämä se vaatii niinku uuden ihmislaji, joka ei halua vetää viinaa ja joka on valmis tällaisiin. Siis siinä teknossa on hienoa se niinku underground-fiilis, että niinku reivejä on satana Lontoossa esimerkiksi. Ja kyllä sitä on ollut Tampereellakin, että ensinnäkin niihin liittyy semmoinen suuri sosiaalinen. Sitä jengiä pitää olla paljon ja sitä on paljon. Ja että ne saadaan johonkin yhteiseen tilaan, se vaatii jonkun varastun tai jonkun jotain helvetin suuri. Ja että sitten on meluhaitat ja muut ja just tää että ei se on mielellään niin kuin poliisit koko ajan. Maailman uutisia. Suomi-lehti lokakuussa 90. Turussa on äsitbilet miltei joka viikko. Lisäksi öiset ratapiha juhlat ovat Turussa jo pitempään elänyt perinne. Musiikin voimaa kuvaavat kai ne spontaanit nakutanssit turku radalla, kun kaikki olivat intoutuneet tanssimaan alasti. Helsingistä asti on ihmetelty, miksi haus on saanut tuulta purjeisiinsa juuri Turussa. Turhulaisuuden mysteeri on mullekin vielä selvittämättä. Riinaan toimittaja Jari Nikola sanoo, täällä on erilaista kuin muualla. Ja hybridit ja tällaiset olennot on Tekno niin Elävää todellisuutta. Yliopblas lehti 6 -91. Suomen johtavan häsityt analytikon viittaa kannattakriittikko Runolja Ro Ketvel. Ketvelin omaa lyrikkääkin voi pitää jonkilaisena suomalaisena Kalevala häsilinä. Ketvelin lyriikka pyrkii teknon tapaan pois kielen perinteisestä tehtävästä. Siitä, että sanottavan pitäisi merkitä jotain. Miksaus on Deijin saarna. Ilta-sanomassa elokuussa 1995. Pastori ja entinen SKDLn kansanedustaja Perho Fursianen on järkyttynyt teknomusikistaan saamistaan kokemuksista. Fursianen vihjaa, ettei hän hämmästyisi, jos teknoparketilla kopisisi lattian niin sanottu pukin musiikin paukkiin tahdissa massatransista ja semmosesta kollektiivisesta ekstasista Siinä on kysymys. Ja jormas yhtiönä raporttiin Saarijärven Rave Nature 3 tapahtumasta lokakuussa 1995. Paikalla oli noin 5-10 pikkulasta. Kukan ei tanssinut, kun emme soittaneet. Kukan ei tanssinut, kun soitimme. Välineet olivat onnettoman surkijat ja joku onnistui jopa kiskaisemaan pääkaapelin irti meidän soittaessamme. Onneksi niin kutsuttu rave päättyi puoli 12 illalla. Mainitsema 125 iskua minuutissa on biitti, josta teknomusiikki usein lähtee. Merkitsee Tismalleen samaa biittiä kuin mikä on äidin vatsassa kasvavan sikiön sydämen lyöntinopeus. Saminkinen City-leidessä joulukuussa 1992 minkä takia Britteinsaarten suurin vailujärjestäjä Spiral Tribe on ottanut logokseen numeron 23. Numero 23 on tunnettu läpi historian myönteiseen energiaan liittyvänä taikalukuna. 23 positiivisen magiaan ovat uskoneet niin keski alkemistit kuin multimedia-ajan virtuaaliohjelmoijat. Saman kristallitajuntaan porautuu kotimainen upouusi teknolabel 23 Vibes. Se julistaa pelastustehtäväkseen kosmisen teknon DNAn levittämisen neurosähköisiä verkostoja pitkin. Radio Radiomafia. Rinne Radio. Juhon oli kesäklubi, joka perustettiin vanhan ylioppilastalon lavalle kesällä, kun siellä ei ole bändejä, niin että sinne mentiin kautta sisään. Ja siinä oli tämmöinen tietysti kielletyn tuntu, jos sen fyysisen paikan takia. Ja ne teknobileet sinne järjestettiin tuo on Nessio, jolla me tavallaan annettiin vaan mahdollisuus kehdessä. Siitä on kuitenkin vaan, vaan tota... Kolmisen vuotta ensimmäisestä chuusta eli teknoha oli jo siinä vaiheessa aika etablisoitunut juttu. Ja tullut poistoilta Warehouse-ympyröistä, että kyllä nuorta väkeä näissä teknoilloissa Ja sellaista, joka oli aikamoinen sekoitus tota alu, aluperisiä, musa aineistuneet, niin hardcore dikkareita, jotka olivat juostuneet tuolla vairuissa ja räjättäneet päänsä erilaisilla aineella. Ja sitten, koska Tzu oli kuitenkin ihan laillinen kapakka, niin siellä oli sitten paljon myös tätä perässä hiittajia mukaan mukahyppäijää. Eli niin nuorta on muodikasta väkeä, joka on sitten tätä että tätä olla seuraava kova juttu. Rap-puolella, niin se olisi siis lähtenyt siitä, että olivat dejit, jotka on soittanut räppäreiden kanssa. Ja sitten ne on innostunut Jatsin kautta siitä, että otetaan mukaan live-soittajia. Ja sitten niin, tämän jälkeen Jatsin jatspuolen nämä innovatiivisimmat muusikot niin sitten Soundista. Mun etikä toisinpäin, koska oli muusikkoja, niin halusit halusivat että heidän bändinsä tulee DJ. Ja me tehtiin Tsuuhun sitten sellainen sarja, missä oli erilaisia bändejä, joilla kävi sitten erilaisia tiskiykkie vieraana. Sitten tuli aika hyvä... Yhdistelmä, koska just Rinnan Radiolla niin ne soitti siellä neljä kertaa, niin oli joka kerta eri DJ, eli joka kerta tuli eri setti itse asiassa. siellä oli aina, aina eri bändi tai eri esitys, sanotaan näin, koska, koska niinku, se kemia ei koskaan ollut samanlainen. Ja se toimi niin hyvin, että toi Kenonen, eli DJ Ken One, niin liittyi Rinnan Radio jäseneksi sen kesän jälkeen. Nemesis. Fyysikko Iiro Auterisen ajatus tuhlata kulttuuriyhdysimagen loput rahat, jossa tehtävässä tämä Ambient radio onnistuu harvinaisen hyvin. Idea sinänsä on yksinkertainen, eli koska Ambient on tällaista luonteeltaan pitäisi olla tällaista ympäröivää musiikkia, niin kuin sana Ambientkin sanoo, niin on typerää niin välittää Ambientia ihmisille, niin täytyy mennä erikoisleviakaappaa ostamaan CD. Mä että on paljon parempi tapa välittää ambient-musiikkia ihmisille niin, että se tosiaankin fyysisesti ympäröi kaikkia, eli lähettämällä sitä radiosta 24 tuntia vuorokaudessa jonkun, niin, kuin, niin kauan kuin meillä rahat riitti, eli tässä paksu karja ja puolenkuukauden karja. Tuo Tommy Grönl oli siinä musiikki vastaavana. Äh, Tämä ambient- ja teknoskeneni niin on maailmanlaajuinen, jos ei, sinne ei niin tunneta mitään. Omaa tieteellisiä rajoja, niin ihmiset on faxitse ja e-mailitse yhteydessä toisiinsa koko ajan. Ja Tommi sitten reissasi sekä ympäri maailmaa itse ja osti, osti levyjä, että tilasi hirveän suuren määrän musiikkia suoraan näitä tekijöitä. Sieltä tuli kaikkein mahdollista seikasetteistaan datanohoihin ja CDRiin tilausteoksia, joita nämä tekijät uskasi lähettää tänne hevonkuuseen. Sen takia, että me ollaan kuusessa. Me Lontoossa se ei olisi ollut mahdollista, koska ne olisi ollut varmoja, että ne piratisoidaan heti ja menee levykauppoihin, mutta Helsinki on. Jossakin siellä Lapissa, sinne voi lähettää originaalinauhaa ilman, että siitä on vaaraa, että se, että se leviää tota, väärin käsiin. Ja Tommiin luotettiin tietysti myös. Kun radio, tehtiin radiositin tekniikkaa hyväksikäyttäen, niin siti kiesi ehdottomasti tekemästä sellaisen aika, jolloin heillä on tutkimus, ettei kuoteleluvut putoa. Mä luulen, että sitä kuunteli muutama tuhat ihmistä. Ja, mutta toisaalta sitäkin entusiastisemmin. Et, et, mä, mä, mä tiedän, mä tiedän tyyppejä, jolla se oli päällä se, niin kuin ympärivuorokauden, mikä oli se, tarkoitusketkin oli tämmöinen kuvataiteellinen ulottuvuus. Eli siinä oli nykutaitojen museon Atenonin seinässä valo, iso valotaideteus, joka on sykki tän musiikin tahtiin, että se ikään kuin lähetti sen musiikin. Ja samoin meille oli hirveän tärkeää se, että se ei tule pitkin, vaan että se tulee radioaaltoja pitkin juuri tämän ympäröivyyden takia. Dance Nation. Ja kaipa sekä Tomi Linda. Ja Viimeisen vuoden kahden aikana tämä on hajonnut enemmän tällaisiin uh, alatyylilajeihin, Joskus 9291 1991, 1990 se oli yksi ainoa, se oli Tekno. Ja siellä, niissä bileissä soitettiin samat D-t, soitti niin kuin laidasta laitaan sitä musiikkia ja niin ei ollut niin, kuin niin pahasti mihinkään tiettyyn. Ala, suuntaan. Silloin ei ajateltu niin nyt ajatellaan, että mistä ne tuli, vaan ne bändit oli hyviä. Nykyään se on, niin kuin, että mistä se tulee, mutta silloin se oli vain hyvä pisiri. Nyt sä et voi enää tänä päivänä niin kuin, sä et voi määrittää, sä et voi sanoa eri ihmisille se sama asia merkitsee eri juttuja. Eli kun hausmusiikki tuli tossa 80-luvun puolivälistä, niin sen jälkeen normaalille suomalaiselle ihmiselle, kaikki tanssimusikki on teknoa. ne on vain, tää on teknoa, tää on teknoa. Se mitä, Se on yleiskäsitys 70 80 diskosta. Tanssimusiikkia oikeastaan. Tuo popis tekno, euro, disco, popi, tekno. Se on mun mielestä se on 98 prosenttisesti ihan täyttää paskaa. Se on nyt muutamassa vuodessa ehdottomasti koko maahan, ja niin kuin kaikki ikäryhmiin levinnyt myöskin. Et se ei ole pelkästään enää mikään Helsingin, Helsingin tai Turun underground-juttu, mistä pitää muutamasta ihminen tässä Ku Kun Housemusiikissa hyväksytti, että ei pitänyt edes osaa tanssia. Se oli ihan sama, miten sä liikuit, niin se oli niin, katsottu tyhmänä, että mitäs toi tekee. Vaan niin, kaikki nautti siitä, siitä tan tanssin ja musiikin fiiliksestä. Et sellainen jäi niin, hyvä meininki. Sitten tapahtui tämä niin, kaikissa näissä tavallaan underground-kulttuureissa, että tietoleviöt on aivan mielettömät bileet, niin sitten tulee tämä turo osasta saapuu paikalle joka tulee ihmettelemään ja sitten tää yleinen fiilis minku niin vuosen laskee. Ei funny. Ei funny. Ei funny. Ei funny. Ei, ei, ei, ei, ei.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 Granlund Sähkö sekä Radiomafiassa vuonna 1995 juuri Hulkkonen. Tuommoiset kokeilevammat ja avatkaardisemmat jutut, niin ne on sitten niin vastapainoksi taas mennyt yhä rohkeammiksi ja silleen erikoisemmiksi. Se on Niistä saattaa löytyäkin jotain hienoa, mielenkiintoista. Sehän on ihan selvää, että sähkölevymerkki, niin siellä on jotain tämmöisiä hyvinkin jyrkkiä akteja. Sähköllä on... 10 julkaisua ja sitten meillä on puu, tai oikeastaan kaksi alamerkkiä, että puu ja upo. Ja niillä on molemmilla kaksi myös, eli yhteensä sitten 14. Me tehdään niinku sitä omaa juttuamme ja, ja ei me olla mitenkään niinku, tässä, tässä valtavirassa mukana. Tämä on niinku taiteellinen, taiteellinen osasto, vaan täällä Suomessa. Tämä jakeluyhtiö, joka me, meillä levyt niinku myös tuottaa, niin niin sehän tota, sillä tavallaan niin kuin elää, se aika, aika vähän rahaa enää sen ulkopuolella. No, onko se Eurooppa henkireikä teille sitten? Tavallaan se on sellainen mahdollisuus, että, että voi niin kuin, tavallaan esiintyä sellaisissa tilaisuuksissa, missä niin kuin haluaa esiintyä. Jossain pienissä mielenkiintoisissa klubeissa, mikä Suomessa ei tavallaan ole kysymykseen. Tai ei ole, ei ole niin kuin yleisöä eikä mahdollisuuksia eikä sellaisia tilaisuuksia, että niitä järjestää. Edes niinku Euroopassa tai koko maailmassa ehkä kymmenkuuta semmoista kiinnostavaa klubia, Et tavallaan se, se meidän sektori tästä niinku ni, niin kutsutus teknosta, niin on niin, niin kapea, Et tavallaan se on pientä joka tapauksessa. Dexter on yhtä kuin Jori Pulkkonen Kemistä ilmeisesti haloo ja päivää. Päivää, päivää. Tuota... Sun Records levyyhtiösi joka julkaisee pohjoista teknoa, niin on pistänyt pillit pussiin ilmeisesti. Mistä syystä? No, korjatteko ensin tämä, että lumi ei ollut minun. Mä kahden muun henkilön kanssa pyöritin tätä ja tosiaan lopetettiin tuossa syksyn alussa ihan vain siitä syystä, että ei periaatteessa ole markkinoita Suomessa tämmöiselle. Ja meillä ei ollut resursseja lähteä ulkomaille niin kuin aika harvalla varmastikaan on. Että se yksinkertaisesti kuoli siihen, että ei tämä elä Suomessa. Tämä levy, tämä musiikki on The Jack Is Out There. Tämmöinen Various Artists-kokoelma, niin sitä on ilmeisesti painettu vain 300. Joo, pitää paikassa. Menikö ne edes kaupaksi? Öö, kutaa kuinkin, mutta niistäkin meni aika iso osa ulkomaille, että Suomessa niitä myytiin ihan muutamia kymmeniä kappaleita vain. Aiotko julkaista levyjä enää ikinä? Kyllä. En aio julkaista omalla levyyhtiöllä. <laughs> Eli aion julkaista, aion ulkomaisilla levymerkeillä julkaista omaa materiaalia ja kuten myös nämä muut... Ensin lumen artistit on lähteneet omille teille. Jimmy Tenorvä oli Shamans. se oli semmoinen eräänlainen musiikkillinen leikkikehä, koska kaikki me oltiin, vaikka me ei oltu vanhoja, silloin kun se bändi alkoi, niin me oli kuitenkin soitettu semmoista perinteistä rokkia. Ja siinä mielessä tämmöisen meteliorkesterin perustaminen oli sellaista terapiaa ja semmoista. Siinä oli myös aika paljon varmaan sitä, että haluttiin näyttää niille vanhoiden bändikavereille, että, että me ei haluta enää soittaa. Rokkia ja blueskaavaa, vaan ne on keksittävasti jotenkin ihan mieletöntä. Ja, eh, kyllä se lähti enemmänkin siitä, että, että ne, eh, se lähti siitä rojujen hakkaamisesta. Meillä oli joskus sellainen kolme metriä korkea rumpukone, joka näytti tuulimynnyltä. Ja siinä oli sellainen idea, että siinä oli vasarat sitten, jotka hakkaa jonkinlaisessa säännöllisessä rytmissä jotain tynnyä tai pellinpalasta se oli hyvin vaatimaton se ääni mikä siitä lähti se oli niin näköinen se laite mutta se ei ollut sillä tavalla kuitenkaan että se olisi ollut se ydin siinä on että joku kone päästää jonkun palkutuksen kyllä se oli enemmänkin sitä rekvisiittaa ja sitten niitä käytettiin luovasti porakoneet tuli varmaan se oli joko Enverin tai että käytetään niitä porakoneita porakoneethan käytettiin sit loppujen silleen niin soittiin rythmisesti, että he porakoneiden käytön niin ne oli aika hyviä ja se oli rytmisestä aika on kuulosta. Kis se oli vähän niin kuin jotain samantyyppistä kuin Scratch-rapissä, scratchaminen. Siinä olisi sai vähän samantyyppisen sellaisen rytmisen efektin ja sitten että siinä vaiheessa, oli kehittyneet porakoneiden soittamisessa, ne porakoneet alkoivat olla jo niin loppu, että niille ei pysty enää soittamaan. Ei meitä silleen syytetty elitismistä, koska suuri osa niistä ihmistä, jotka kävi katsomassa meidän keikkoja, oli itse hirveitä elitistejä, ja tota, eihän semmoista tunnista. Mutta tota, se oli ehkä siihen aikaan ehkä vähän vaikea konsepti käsittää tollanen aggressiivinen touhu jotenkin showmaiseksi. Kyllä se aina mielt, ihmisten mielestä oli jotain, ilmaisi jotakin tuskaa. Bye. Uh -huh. Siellä on lähinnä myydä Musiikki harrasti sellaisetkin aika paljon isompaa. Niin kuin suhteessakin kuin on. Tiesi, kun siellä on niin paljon bisnestä. Ja sitten eiköhän, tää, tää on tosi trendikästä, mitä mä teen siellä. Sehän on, se on tosi in. Tietysti ei se nyt niin sitä poppikamaa, mutta mikä ei siinä väliäkään. mä missään. aika mitä. Mun on pieniä kluveja kaikkea. Mua muutaman teissä olisi isomman, niin ei se oikein toimi. Mua oli jossain, missä oli 1500 ihmistä, niin se oli sitten ihan liian iso. Kun mä oon yksin kuitenkin. Että ihmisten pitää nähdä se ja aika lähellä. Että se tulee se lähenne fiilis. Ei tuu ikään mitään nauhaa. Niin tulee tulee istru ja sekväsereistä. Sitten mä oon saa ottaa Tuo se niinku ihan live. Että mä niinku säätelen niitä ja... Ja niin ne vaihtuvat, ne sovitukset, mitä kuvittaa. nyt mä oon taas ruunut tekemään enemmän semmoista sekaa. tekniikkaa Että ois vuotta sitten me pelkästään koneella. sit taas ihmiset, mä kuulla niin Annetaan sitä niille. Exit and by Hector jälkeen siis The Future Sound of London with My Dam. I next uh next next, next. next. next. Se oli upouutta suomalaista ja häkellyttävää musiikkia. Se oli Circle uudella albumillaan hissi. Tuossa oli menty aika tyylikkäästi osittain ja jollekin varhaisen Kraftwerkin ja muun sen aikaisen Avantgarden äänimaailmoihin ja olihan se aika originellia tavaraa. Onko tuossa Suomen seuraava vientituote? Tuollaisen musiikin luulisi kiinnostavan. Se oli siis Circle, joka saa avaruusomujen maininnan siitä, että miehet ovat saaneet yhden kalenterivuoden aikana ulos eli pihalle kaksi albumia. Viime talvella tuli Zopalki ja jos muistatte, niin sillä levylähän oli muun muassa tällaista.